Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 14 maj klockan 14. Med repris dagen efter, söndagen den 15 maj klockan 09.00. Och så ytterligare en repris på torsdag den 19 maj klockan 20.30. Idag är det grupp B som sänder, som består av jag själv- och som heter David Bergqvist då. och med i studion så finns även Irene Urkowska och inledningsvis så ska jag nämna här att nästa veckas program kommer att utgå på lördagen på grund av arrangemang och det är Jesus-manifestationen så vi har alltså lånat ut våran sändningstid nästa lördag men söndags- och torsdagssändningarna kommer att sändas som vanligt då och sen är det även så att lördagssändningen den 4 juni är inställd på grund av arrangemang. Och då är det Radio Rosenius-kyrkan som kommer att få bruka vår lördags sändning. Men även där så kommer ju söndags- och torsdags-sändningarna att sändas som vanligt. Det här programmet går ut i Eten nu här idag då, den 14 maj. Och imorgon den 15 maj så är det ju omval här i Västra Götaland till Alltså regionsval Och det har ju hänt en hel del här i veckan nu Och vi kan väl börja med det mest allvarliga då, Det tragiska i Sverige För att Sverige har ju blivit ett samhälle som har ja, hårdnat Samhällsklimatet har ju hårdnat Och det sker ju politiskt våld i Sverige Och det har det gjort i och för sig då då, sedan sen ganska lång tid tillbaka Inte minst mot oss Sverigedemokrater Vi har ju fått stå ut med en hel del Typer av olika våld då, som, som man inte Som ja, media väljer ju då Att inte eh, lyfta fram eh, Den här, den här brott, brottsligheten Som Sverigedemokrater då Utsätts för tyvärr då. Eh, Men vi har ett pressmeddelande från Sverigedemokraternas Hemsida eh, där det står Följande att läsa då eh, Riksdagsledamot träffad Av sten under valrörelsen Under ett skolbesök På Vitfälska gymnasiet i Göteborg blev Sverigedemokraternas riksdagsman William Petzell träffad av en sten- och glassplitter då bilen han satt i attackerades. SD arrangerade idag ett tillståndsgivet bokbord på skolan med anledning av omval i Västra Götaland nu på söndag. Redan från början upplevde Sverigedemokraternas representanter på plats stämningen som hotfull. Partiets flygblad kastades ner på golvet och hot om trakasserier förekom. Det var dock först när Petzell och en partikamrat var på väg hemåt och satte sig i sin bil som någon, förmodligen någon från motdemonstrationen som hölls utanför skolan kom fram och kastade en sten mot den bilruta där Petzell satt något som fick till följd att stenen krossade rutan och träffade Petzell i ansiktet tillsammans med glassplitter William Petzell uppger att han är chockad efter händelsen och att det var ren tur att han endast blev lindrigt skadad. Man ska inte behöva utsättas för sådant här som politiker. Och det är oroväckande att det tillåts ske gång på gång utan kraftfulla reaktioner från samhället. Det, det överfall som jag idag utsattes för är tyvärr bara det sista i en lång rad av attacker som drabbat Sverigedemokraterna. I samband med skolbesök de senaste veckorna. Flera av mina partikamrater har den senaste tiden utsatts för bland annat olaga hot, misshandel, ofredande och försök till grov misshandel. Och även Jim Åkesson kommenterar här då. Vi ser mycket allvarligt på den inträffade händelsen. Att en riksdagsledamot utsätts för grovt politiskt våld som skulle kunna leda till mycket allvarliga skador är inte värdigt i en demokrati. Våld mot politiskt aktiva är en direkt attack mot demokratins grundvalar och har tyvärr blivit allt vanligare. Med anledning av detta kommer vi inom de närmaste dagarna att lämna in en begäran om att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen på detta tema. Ja, vad ska vi säga om det politiska våldet i samhället utöver den här artikeln? Ja, vi kan ju bara konstatera att världen är Och så alltså vad det gäller våra motståndare så det verkar så att alla medel är tillåtna i deras kamp mot oss men samtidigt vi har ju bara ord mm. och sanningen, och, och, det är väl, sanningen. Precis, och det är väl som vi sa i något tidigare program här att eh, de slår väl från underläge här nu för att när eh, argumenten tryter då, då tar, tar våldet till va? Är det inte så? Mm. så fort motståndare är en, en av parterna saknar eh, sakliga argument då, då använder man stenar mm. precis eller kanske det är det språk som de förstår bättre. Mm. Det är därför våra argument är obegripliga för dem. Mm. Precis, och det gäller att när någon spelar hack så kan man inte spela fia helt enkelt. Nej. Ja, och på tal om äh, argumentation och debatt så har ju faktiskt varit en del tv-debatter nu i veckan. Bland annat på SVT-forum så har man ju haft äh, sådana här debattprogram som handlat just om det här... Som man har haft med anledning av det här omvalet i Västra Götaland. Och man har ju diskuterat de här kring de här politiska partierna som finns då. och även sjukvårdspartiet har ju varit inbjudet då. och ja, där också Sverigemokraterna, som då har representerat av Patrik En då, som är ordförande i, för Sverigedemokraterna i, i regionen då. och man har ju diskuterat sjukvården bland annat och Eh, där är det ju så att eh, det har varit tal om att eh, privatisera eller inte privatisera. Och eh, då är ju så att eh, traditionellt sett så brukar ju då eh, vänstersidan då, alltså vänsterblocket, tala om att man inte bör privatisera sjukvården. Eh, Medan eh, det borgerliga har varit mera för privatisering. Eh, och eh, Sverigradernas syn där har ju varit det och är ju fortfarande det att eh, man bör inte eh, privatisera eh, de stora. Eh, sjukhusen. Däremot så har vi ju självklart ingenting emot att eh, aktörer då eh, väljer att starta nya eh, sjukvårdsföretag. Det har vi ingenting emot. Och eh, det nämndes ju även att det är bra att det finns eh, vissa typer av småskaliga eh, kliniker och företag som givetvis måste kunna få vara eh, privata. Va? Så att det har vi ingenting emot. Men just att, eh, att göra om de stora befintliga eh, statliga eh, sjukvården till Att privatisera den det är ju det som vi då är motståndare till Man har också talat om att man kan, personer som har, då, har det lite bättre ställt har kunnat köpa sig förbi de här vårdköerna För att mycket av problemen i svensk vård är ju inte kanske kvaliteten i första hand Utan det är väl snarare behovet då att, att det är långa väntetider och köer och något som man inte har varit inne så mycket på, det är det här med, nog då, det är det här med personalen. Och sen också det här med scheman, hur, hur det ser ut. Va? För att det som, som jag ser i alla fall så behövs det ju mer administrativ personal inom sjukvården. I och med att läkarna skriver ju rapporter själva. Och väldigt lite av den tiden som läkarna har på sitt schema är, är ju tid som går åt till, att, till patientbehandling va? utan det handlar ju om äh, även friskvård för läkarna själva och äh, administrativt arbeten som andra personer som man skulle kunna anställa skulle kunna göra då äh, men sen inte minst så krävs det ju självklart att man anställer fler i vården och då krävs det ju att det blir mer attraktivt äh, att arbeta inom vården så att äh, kanske högre löner då för, för undersköterskor och äh, liknande typer av arbetsuppgifter inom vården. Och sånt kan vi ju faktiskt finansiera därför att Sverigedemokraterna har ju en restriktivare invandringspolitik. Och inte minst flyktingpolitiken som är väldigt dyr i Sverige idag. Där finns det ju pengar att spara, menar vi. Ja, Sverige är verkligen gott landet för mig. Ju längre jag lever här i landet, desto flera gåtor ser jag bara. För att det är något som inte stämmer. Så jag har framför mig en tidning nu, och det står att um, en invandrarkvinna som bott bara två år i Sverige redan uh, gick igenom uh, ordentlig undersökning och till och med var opererad på grund av cancer och nu det verkar så att cancer sprider sig vidare och hon måste absolut stanna här i landet för att vidarebehandlas och överleva så då, då har jag frågat hur, hur kan det hända vad är det som är rätt, vad är det som är fel för att jag har hört massor med klagomål men det gäller kanske bara svenskar eller uteslutande svenskar som står åratal i kö för att få ordentlig undersökning och bli opererade men samtidigt eller um, gäller det bara svenskar? Och den andra frågan med privatisering och så. Um, vem kommer att ta ansvaret i så fall för uh, gratis tandvård för illegala flyktingar då? Ja, det, det är väl inte så idag heller då att de privata alternativ som finns inom tandvården eh, bekostar ju det här. Utan det är ju det statliga eller landstinget rättare sagt som som då ska betala för ensamkommande flyktingars och för den delen övriga så kallade flyktingars tandvård. Men om man går över till det här med finansieringen och så vidare så har ju man även ställt en fråga här då i debatten. Och det var det att ty tycker då de deltagarna här att i debatten att det är lämpligt att flytta över pengar från kulturen till till äh, sjukvården och då är det ju då äh, vad jag minnas, endast Moderaten där, och nej, Kristdemokraten och äh, Sverigedemokratern då, Patrik En som tyckte att det var lämpligt och där får man ju säga det att äh, all heder till kulturen, men är det inte så att äh, om man inte är, är, om man är död så att säga, då har man väl svårt att äh, kunna avnjuta den äh, samhällsfinansierade kulturen va? så att där får man väl säga att man prioriterar vård framför statligt finansierad kultur. Och samtidigt så är det väl så att eh, vården tillhör ju kanske mer något av våra mest elementära behov. Eh, så att eh, vården måste alltid kunna gå före där. Och apropå att kunna njuta av kultur så ska vi väl vi som lever ska få höra lite eh, kultur nu. Och eh, vi lyssnar till lite musik här och det blir... Eh, Eh, det blir Karl eh, Anton Axelsson som ska få framföra eh, sin låt här eh, Vågornas vals Så att lyssna och njut Ja det är alltså Carl Anton Axelsson som framförde sin låt eh, Vågornas vals Och eh, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och vi har... I samband här nu med, i och med att vi har ett omval här i Västra Götalandslän så har vi pratat en del om sjukvården här och den debatt som, som har förekommit här i veckan angående just de här ämnena, landstingsämnena. Och ja Elena, du var inte riktigt färdig där med din tidning här, med din artikel här i Metro. Nej, och uh, jag vill inte låta allt för negativt men jag befarar att det räcker inga pengar alls i hela världen uh, inte minst den pengar som ska flyttas från uh, kulturen uh, och satsas i uh, hälso och vård så länge Sverige kommer att ha sådana ambitioner att ansvara för uh, hela jordens befolkningens hälsa inte minst tandvård Hälsa, hälsa i sig och så vill jag återvända tillbaka till den här artikeln som verkligen intresserade mig uh, självklart det är stor tragedi bakom den, det är en kvinna som drabbat av cancer och så men samtidigt man får inte glömma att hon kommer från land som driver bland annat forskning inom cancer och uh, landet som har uh, minst 70 års äh, gamla traditioner att behandla bland annat cancer och där man frågar sig, är det verkligen vi är så pass bra, eller vi kanske blivit äh, tyvärr hemmablinde så att vi vågar att kritisera svenska vården att folk kommer ända mm, genom halva äh, globen nästan för att få vårt just här och till och med sen få stanna äh, på livstidsbehandling eller jag vet inte vad det är kallas efter operativet för att äh, här artikeln påstås att den kvinnan får absolut inte utvisas. Det är inte bara frågan om att hon ska få äh, opereras här i Sverige och få äh, vård, men äh, hon ska ju stanna här i landet efter det. Mm. Och det är det som uh, jag kan inte låta bli att tänka för att det är ju ganska så gammalt artikel men det är ingen undantag det är snarare ju, mm, hur kan man säga det är Regelmedel. ganska så vanlig mm. anledning uh, för att söka asult uh, i landet och mm. i Sverige. Så det verkar så att alla svenskar ju redan uh, botade på sätt och vis så det är ju bara ta hand om resten av världen. Mm. Jo, även nu i, i veckan så har det varit aktuellt om en kvinna som har blivit uh, hedershotad av sin egen far då i, i Irak och nu är det så att eh, man har ju kritiserat Billström här nu för att eh, man står fast vid beslutet att utvisa den här kvinnan då, därför att det inte finns giltiga skäl då för, för eh, den här kvinnan då att kunna stanna då i Sverige på grund av detta då hotet och då är det så att irakiska myndigheter har ju bedyrat här att man eh, kämpar emot det här hedersvåldet eh, i, även i Irak. Och eh, det är ju faktiskt så som sanningen ser ut idag att i, i många av de här eh, mellanösternländerna där man då säger att eh, den här hederskulturen då eh, praktiseras och att eh, folk blir, eh, familjemedlemmar blir då mördade helt enkelt av sina egna föräldrar eller syskon så är det ju faktiskt så att i stort sett, mig veteligen, så är det så att samtliga regeringar i den här regionen är, är ju väldigt fientligt inställda till den här typen av traditioner och gör ju allt för att bekämpa det. Men problemet är att även i Sverige så har vi ju en regering som säger sig vara väldigt negativ till det här med hedersmord och så vidare. Men ändå så går det inte riktigt att göra någonting åt det va? Eh, och eh, även om Irak har samma, eh, regeringen i Irak har samma inställning till det här med hedersrelaterade brott som den svenska regeringen så eh, kan man ju faktiskt inte garantera ända ut eh, i eh, hur långt som helst att eh, en person går säker. Och eh, det finns ju egentligen ingenting eh, som i praktiken talar för att eh, den här kvinnan skulle gå säkrare i Sverige än i Irak. Därför att med tanke på hur eh, öppna våra gränser är så skulle ju den här pappan eh, lika gärna kunna ta sig in i Sverige och eh, ja, utföra eh, sådana här dåd eh, även här. Va? Så det eh, finns, finns som sagt inga, inget skäl. Då. Eh, och där får vi säga att vi Sverigedemokraterna vi, vi, vi eh, får väl eh, tillstyrka att, att, att eh, Tobias Spelström och eh, ja, Migrationsverket i det här fallet då med alla största sannolikhet beslutet vilar helt enkelt på en stabil grund. Och ja, som sagt, vi har pratat om sjukvården här och någonting som mer diskuterades i det här debattprogrammet var ju trafiken, för det är också någonting som rör landstinget och man har ju sagt det att man ville bygga ut vägarna, eventuellt vägnätet där. Och det var ju alla väldigt positiva till. Någonting som man var mer, mindre positiv till det var ju det här med trängselskatterna. Och där har ju vi i Sverige sagt att vi säger nej till trängselsskatterna för Göteborg. Personligen så får jag väl säga det att jag har väl inte sett, även om statistik talar för att det sägs att. Eh, köerna har ju blivit mindre här i Stockholm men eh, jag vet inte, jag, jag har inte upplevt det som att eh, man har löst problemet. Eh, vad säger du om eh, trafik som själv kör en del bil? Eh, vad säger du om trafiksituationen i Stockholm? Av trängselskatten eh, upplever du att det har förbättrat situationen på något sätt? snarare tvärtom att det minskade trafiken nej det gjorde det inte men däremot fler människor och, och, erfarna, och inte minst bland invandrargrupper som massmedia bryr sig så mycket om eller etablissemangen för att inte alla är så duktiga på att hålla tiden och betala i tid just alla de räkningarna som kommer från mm. tunnlar och då man hamnar ju raka vägen till kronofogden. Jag känner till flera bland mina arbetskamrater från gamla jobbet. Och det om vissa våra trogna hörare kommer ihåg. Så jag berättade ju på mitt äh, gamla arbetsställe. Jag hade inga alls svenskar så det var mestadels utlänningar. Mm. Och vissa av dem kör ju bil. Och det blir inte överdrift att se nästan varannan mm. redan hamnade i det här. Mm. Ja, man, kan ju, man kan ju tycka att det är kan kännas lite absurt när, när man ser en sån här eh, räkning till exempel här härifrån eh, Transportstyrelsen där det då eh, kom, kommer hem i brevlådan en räkning på 15 kronor. Det känns som att det är... Eh, det är ju, eh, eh, mindre eh, än vad det kostar så att säga att skicka ut själva. Ja, det. självklart. Alltså, självklart. Frågan är om det verkligen är ekonomiskt lönsamt. Om det verkligen miljövänlig, eller mm. hur? Ja, precis. Det, det kan man också diskutera. När man förbrukar så mycket papper. Ja, eh, ja vi kommer att eh, återigen få höra lite svensk musik här och nu är det dags för eh, eh, Staffan Persson att få framföra låten visa. Vid vindens ängar Och originalet är ju egentligen Mats Pålsson Men eftersom vi båda tycker eh, bättre om Stefan Pershys version så tänker jag Att vi ska spela den här Så håll till godo Det går en vind över vindens ängar. Ja, kära lyssnare, där var alltså Stefan Pörsi som framförde Mats Poulsons eh, låt Visa vid vindens ängar. Och eh, du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Eh, som även går ut via, via internet. Eh, och man kan lyssna direkt eh, via nätet eh, om man går in på adressen www.narradio.se man kan även lyssna i efterhand på våra program om man går in på vår egen adress www.radiosd.se Vi pratade här om trängselskatterna i Göteborg, eller rättare sagt om eventuella trängselskatterna i Göteborg Och ja, Sverigedemokraterna, vi förordar ju en folkomröstning i frågan Och för de som är lokalt boende då, i området och Vi har skrivit ett pressmeddelande på hemsidan där det står att SD föreslår riksdagen att kräva folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Och Riksdagen behandlar just nu en proposition från regeringen angående regelverket för trängselskatten. I samband med detta kommer Sverigedemokraterna att lämna in en följdmotion till riksdagen med krav att... Införande av trängselavgifter i Göteborg måste föregås av en beslutande folkomröstning. Sverigedemokraterna i Västra Götaland är motståndare till införandet av trängselskatt och förespråkar andra sätt att finansiera satsningarna på infrastruktur. Eh, av riksdagen ges nu Göteborgarna en ny chans att få möjlighet att eh, tycka till om trängselskatten. Och I debattartikeln skriver man bland annat eh, en folkomröstning skulle ge införandet av trängselskatt en större demokratisk legitimitet och även öka acceptansen hos de som påverkas. Svensk demokrati behöver vitaliseras genom att medborgarna tillåts yttra sig i stora och viktiga frågor. I samband med det allmänna valen 2006 genomfördes en folkomröstning om trängselskatt i Stockholm vilket ledde till en ökad acceptans och en livlig debatt. Infrastruktursatsningarna i Göteborg med omnöjd är av vikt för hela landet eftersom Göteborg är vår största export- och importhamn och därför att kollektivtrafiken i Göteborg är generellt eftersatt. Ett alternativ att bekosta investeringar via vanlig skatt vilket till exempel skulle resultera i att dyra betalstationer inte behövs och dessa pengar kan läggas på rena trafiksatsningar istället. Det rör sig om nästan en miljard kronor initialt och sedan runt 200 miljoner kronor per år som kunde användas bättre. Och artikeln är undertecknad av Mikael Jansson som är riksdagsledamot och kommunfullmäktige i ledamot i Jädebary. Och även Patrik En som vi nämnde tidigare som är gruppledare i region Västra Götaland. Och sen har också David Long, sd då, skattepolitisk talsman och till lika radiopratare här, Radio SD, undertecknat artikeln. Och i det här programmet så tog även Patrik En upp just det här med att eh, vikten av att eh, folkomrösta är i frågan. Eh, och det var väl egentligen bara Sverigedemokraterna som tyckte att det här med folkomröstningar är viktigt för demokratin. Eh, och eh, jag får väl säga det själv här att eh, jag uppfattade det verkligen som att Patrik En han gav verkligen raka och klara svar och klara besked i den här frågeställningen. Och kom inte med några kanske onödiga krångliga eh, Ja, utläggningar om ja, sin, sina politiska idéer utan det var ju bara raka och klara svar och jag tror att det är det vi vill ha mer i svensk politik raka och klara besked och jag uppmanar alla som är boende i, i Västra Götaland att gå och rösta nu imorgon på söndag här för det är väldigt viktigt att vi får ett högt valdeltagande ett högt valdeltagande har alltid gynnat Sverigedemokraterna i de i valen då som vi har helt enkelt ställt upp i. Och därför är det väldigt viktigt att ni som tror på Sverigedemokraternas politik och vill ha klara och raka besked helt enkelt i regionen. Ni ska gå och rösta på Sverigedemokraterna. Och ja, det är väl ungefär så långt vi hinner med i dagens program. Eh, jag vill återigen passa på att nämna här att eh, nästa vecka så kommer alltså vår lördagssändning att utgå på grund av att vi har lånat ut tiden där till eh, förmån för Jesus-manifestationen. Och eh, sen är så då att eh, eh, söndagsprogrammet och eh, torsdagsreprisen där kommer att eh, sändas som vanligt då från Radio SD. Och eh, sen även eh, det är också viktigt att påpeka här att äh, även den 4 juni så kommer vårt lördagsprogram att vara då, äh, utlånat då, äh, till förmån för arrangemang av radio- och scenercyrkan. Men även där så kommer söndags- och torsdags att sändas som vanligt. Ja, äh, ni har alltså lyssnat till program från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och eh, ansvarig utgivare för programmet, det var alltså Arnold Boström och sändningstekniker var alltså Georg. Och eh, lyssna gärna på oss eh, nästa vecka och då blir det alltså på söndag som vi hörs igen då. Så vi ska avsluta med lite musik här och det blir Sven till Tåb med Ängla eh, Mark. Så att vi här från grupp B, vi tackar så mycket för oss och vi tack. säger. Och ja, tack för att ni har lyssnat. Marken eller himla jorden om du vill Jorden vi ärvde Lunden den gröna